معنی رحیم وای له کومینه نو وای دل وای الاسباب الحامله على القلب اغه اسباب چې اغه را پورته کونکي وی چې دار ویول قلب کوي وَيْتَخْتَلِفُ الْأَسْبَابُ الَّتِي مُخْتَلِفْ كِيهِ اَسْبَابَا غَ تَحْمِلُ بَعْدُ وَالْرُوَاتِ چِدَغَا اسْبَابُ رَا پُورْتَ كَيْ بَازِ رَاوِيَانُ لَرَ عَلَى الْقَلْبِ چِدَي قلب رِوَایَتَ كِي قَلْبْ كَيْ وَهَذِ الْأَسْبَابُ هِيَ اَغَدَغَدِ قَصْدُ الْإِغْرَابِ اے قصد ورادیوی چه دا حدیث ناشنا کی دا راویس عجیب غنت جوړ کی لیرغب الناس فی روایت حدیفه چه خلق رغبت کی پا روایت دا حدیث ددکی والاخذ عنه او ددن دا حدیث راوالی عمل پیو کی دویم قصد الامتحان اې قش دې امتحان دې دی وته اققد من حفظ المحدث او مضبوط ولی اراده د چې حافظه دې محدث څنګه دا وتامه ربته او اغه کامل والد زبط دې در او درې ملوقو فل خطوه والغلط من غير قصد واقعی کې دل دی پخاتاو غلطۍ کې خو بغیر د سقصت او اراده نه حکم د قلب څخه دی یختلف حکم القلب بحسب سبب الحامل عليه د قلب د اسباب او پېتبار د دی حکم مختلف دی فاین کان القلب بقصد الاغراق کچری دا حدیث کې قلب کړي پنید ناشناوالی فلا شک کفی انه لا يجوز نو شک نشه شیداس کول جایز ندی لئن فيه تغیرا للحدیث پدې کې دا حدیث تغیر دی وهاذا من عمل الوضاعین او دا خد عمل دا چې نه یی د ځان نه احادیث جوړی فو این کانا بی قصد الامتحان که چرده چی کئی پانید دی امتحان نو دا جایز دی خولت تصبوتی من حفظ المحدث دا پارد دی چی دا محدث دا حافظی مضبوط والی پیده گوری و احلیتی د دا ګوري گوری و هادا دا جایز خو خوبی شرطی ان یو بینا د چی دی با بیان دا صحیح کئی قبل ان في جواز المجلس مخک د مجلس د ختمې دونا د امتحان د پاره خبره الټره او دا مجلس پور تکېدون مخک به دې سکے هغه سې خبره به واضح کړي چې موږ د امتحان د پاره د شو ټکړو خبره دا, دا. ویند کانان خطو ان و او کچری وی دا د وجد خطا او د سهو نه فلا شک انو دی کی شک نشته فی ان فاعله معذور چي کوون کړي دی معذور دی فی خطا وی هی په خطا د دکی لکن راکا ثورا ذالک منو چدا خطا ای او دا د دنه ډیر شی فانه یخل بضبطه داد د په ضبط کې خلل راولی وَيَجْعَلُهُ ضَعِيفًا او د کمزورې ګرځي حکم د حدیث مقلوب څه دی عمل حدیث المقلوف من انواع الضعيف المردود هر چی حدیث مقلوب دی رداد اقسام د ضعيف مردود نه دی کما هو معلوم لك څنګه خبر معلومه ده که دا د وې مخالفون چې دا مخالف د لاییت سقات د غ رواییت د سقاو ااش هرر د مو نهفاتو نه پهدي کې کوم کوم دي و کتابو رااب ف مقلوبې من لما وال القاب کې د ش پاهادی سیمقلوباو کې د اسماء او د القابنا د خطیب بغدادي رحمه الله کتاب نه ادازی فن پر لوی ماهرینو کې له ظاهر من اسم الکتاب ظاهر د نوم د کتاب نه ده د انه خاصم قسم المقلوب چې دا خاص ده پهغه قسم د مقلوب حدیث الواقع چا واقع کیږي کی فصاعدی نه دي فقط په سنت کې صرف الله